«Ти давно його знав, Яра?» Трава густо росла лікарняним садом, ховаючи в собі яблука, недополки та зужиті шприци. Іноді в ній завмирали обережні й недовірливі коти, дивлячись проти сонця своїми зеленими очима. Іноді причинялося вікно палати, і який-небудь доходяга хапливо курив, чекаючи обходу, а дочекавшись, вибивав недопалок пальцем, і той летів у жовту траву, мов штучний супутник землі де де росли старі, оббиті вітром яблуні. В глибині коло цегляної лікарняної стіни стояла принесена з вулиці Лава. На ній вечорами збиралися хворі, курили, пили кріплені вини і розповідали цікаві випадки зі свого життя. Тепер тут сиділи ми з пресвітером. Він щойно ходив до лікаря, розпитував про травмованого. Хоча розпитувати вже не було чого. Тепер повернувшись, переповів мені все в загальних рисах і чекав, що я скажу. Сказати мені не було чого. Травмований помер так несподівано, що я все ще продовжував говорити про нього в теперішньому часі. Пресвітер не поправляв, а потім запитав. «Гер, ти його давно знав?» «Ну, як давно?» – почав пригадувати я. «З дитинства? Він старший за мене. З ним мій брат більше товаришував. Вони грали в одній команді, а потім я з ними теж грав». «Він добре грав? Краще за всіх. Розумієш, Петя?» – сказав я пресвітеру. «Це я не тому говорю, що він помер. Він справді добре грав. А ти?» «А я не дуже», – чесно признався я. «Мені чогось не вистачало. Можливо, швидкості, можливо, злості. Але кубок ми з ним виграли. Коли це було?» «В 92-му. Перед тим вони вже його вигравали, без мене». Так що для них це було не вперше. А ось я страшенно перся. Уявляєш, виграти кубок. А я, відповів на це пресвітер, у 92-му на дурці сидів. Як це на дурці? Ну, як на дурці сидять? Довго і неспокійно. У мене проблеми були з наркотиками. Ну, сестра мене і здала. Думала, мене там вилікують. І як? Вилікували? Ні, не вилікували. «Я сам вилікувався. Але потрібно було добре постаратись. Навіть до секти якоїсь потрапив, прикинь!» «Ну, і як ти вилікувався? Через молитви?» Хі -хі -хі, «Які молитви?» – засміявся священник. «Хімія, Гера, хімія. В цьому житті одні наркотики завжди витісняються іншими. Одним словом, я не розумію, як зіскочив. Але зіскочив». «Ну, а все-таки, що з молитвами?» Та нічого. Молитви тут ні до чого. Загалом справа не в церкві. А в чому? В тому, що в мене є вони, а у них є я. Ми всі разом, розумієш? Я тобі зараз поясню. Він дістав із кишені піджака телефон травмованого, який тримав тепер у себе. Відімкнув його і відклав у бік, мов би збираючись розповісти щось naprawdę важливе. Знаєш, що ламає більшість наркоманів? Те, що кожен із них сам по собі. Ну, ти, мабуть, і сам це знаєш. Звідси всі ці способи колективної терапії, які іноді дають результат. Але що стосується мене, то я завжди ставився до колективної терапії скептично. Знаєш чому? Тому що я доросла людина. Я звик відповідати за свої слова та вчинки. І коли я вирішив зіскочити, я перш за все подумав. Значить так. Жодної колективної терапії, жодних анонімних алкоголіків. Вся ця отрута тече саме моїми венами, їм перекачується через моє серце. І ніхто не дасть мені покористуватися своїм, правильно? Тому я відразу відмовився від усіх цих хорових співів. Я просто переконав сам себе, що здатен упоротись із власним життям, що нечесно перекладати на когось відповідальність за свої помилки. Такі, знаєш, романтичні соплі котрі лише ускладнювали проблему. Але, Гера, я тепер напевно знаю, що потрібно було пройти крізь ці газові камери, щоб реально оцінити власні сили і власні можливості. А можливості у нас, Гера, мінімальні. Інша річ, що навіть ними ми зазвичай не користуємось. Але тим не менше. В якийсь момент я таки зіскочив і ось тоді зрозумів, що насправді нічого не змінилось. Що життя – це виснажлива гера, щоденна боротьба зі своїми залежностями. І що це лише питання часу, коли саме я знову зірвусь. Розумієш? Адже головне не зіскочити, головне утриматись потім. І ось тут, вже без колективної терапії, в ім'я Господа ніяк. Знаєш, це справді велика удача, що я сюди потрапив. Для мене удача, розумієш? Вони всі ставляться до цього простіше. А ось я знаю, що без них я би не вискочив. Ага, значить, усе-таки цілюща сила Біблії? Та ні, ти не зрозумів. Я хочу сказати, що є речі важливіші за віру. Це вдячність і відповідальність. Я до церкви, насправді, випадково потрапив. Просто мені взагалі не було куди йти. Не до сестри ж повертатись щоб вона мене знов на дурку здала. Вибору в мене особливого не було, але церкви в мене теж не відразу склались. Просто церква не церква, але ніхто, крім тебе самого, не вирішить за тебе твої проблеми. Одним словом, я відчув, що надовго там не залишусь, що рано чи пізно святі отці мене звідти попруть із моїми звичками. Та й вони це знали, просто не говорили вголос. І ось тоді мене прислали сюди. Місцевий священик емігрував кудись до Канади, а потрібен був хтось, хто погодився б тут залишитися. Я погодився. Посилали мене з упевненістю, що я швидко звідси втечу сам, а зникну я, зникнуть і мої проблеми. Знаєш, я коли приїхав, ми вперше зустрілись у Тамара на квартирі. З ким? не зрозумів я. Ну, з громадою. Їх тоді зовсім небагато було. І ти розумієш, яка річ? Вони сидять і дивляться на мене. І я розумію, що навіть нічого сказати їм не можу. Так мені хуйово. І вони все це бачать і розуміють. І зовсім не просять, щоб я щось говорив. Вони все розуміли, Гера. Вони все бачили, розуміли. Але нічого від мене не вимагали. Вся ця колективна терапія – це все гівно. Там кожен намагається вирватися, врятувати власну шкуру. І всім глибоко насрати, що буде зрештою. Хто виживе до наступного заняття, а хто двине коні. Тому що коли ти рятуєш свою шкуру, тобі байдуже до всіх інших. І жодна терапія тут не працює. Все це нечесний підло. І почуваєшся ти при цьому останнім мудаком, який намагається за будь-яку ціну врятуватись. Ось. А тут було зовсім інакше. Я бачив, що їм від мене, за великим рахунком. Нічого не потрібно, що вони спокійно обійдуться і без мене. Ну, та раз уже я тут, раз мене закинуло саме до них, то вони мене вже не здадуть, щоб я й не сумнівався. Не здадуть. Хоча я для них випадковий і малознайомий хуй із бугра. Я відразу зрозумів, що коли і тут не втримуюсь, ну, то справи мої підуть зовсім погані. І жодні молитви мені тоді не допоможуть. А вони знали про тебе? Паша знав. Я йому сам розповів. Першого ж вечора. Просто я їх усіх побачив і зрозумів, що не треба нічого приховувати. Собі ж гірше буде. А Паша був у них за старшого, як і тепер. Ось я йому все і розповів. Сказав, що хочу, аби все було по-чесному. І якщо їх не влаштовує батюшка Торчок, я, звісно ж, звільнюсь. Знаєш, що мені відповів Паша? Він відповів, що якби всі місцеві торчки почали звільнятись, у місті різко підскочила кількість безробітних. Одним словом попросив, щоб я не парився і займався своїми справами. Себто співав із ними псаломи та хрестив їхніх дітей. І я залишився. Ясно. Але це ще не все, продовжив пресвітер. Це, Гера, ще не все. Я таки зірвався. Попрацював півроку, і все по-новій. Навіть гроші церковні привласнив. Там небагато, що правда, було. Але все ж. Мене витягнув Паша. Він відразу зрозумів, що зі мною діється. Не дав відірватися поповній. Зачинив у себе вдома і тримав, доки я не прийшов дитями. Лікував народною медициною. Усім говорив, що в мене грип. І ось тоді я сказав собі, чувак, Тобі насправді насрати на власне здоров'я – це зрозуміло. І кар'єрою ти не надто переймаєшся – це теж зрозуміло. І на заповіді Христові ти в обхід усіх службових рекомендацій за великим рахунком клав. Але, чувак, якщо ти справді не хочеш горіти в пеклі на повільному вогні, як напівфабрикат у микрихольовій пічці, то тримайся за цих дивних, не зовсім адекватних, але надзвичайно щирих і відвертих прихожан». Не кидай їх, будь разом із ними. Хочеш – читай їм псалми, хочеш – хрести їхніх дітей. Зрештою, не так важливо, чим саме ти будеш займатися. Головне – лишатись з ними. Вони тебе не здадуть, у них так не прийнято. Ну, якось так воно все й було. Закінчив пресвітер і вімкнув телефон. А Шуру, додав він, помовчавши, я майже й не знав. Вірніше, ми з ним майже не спілкувалися. І з братом твоїм теж майже не спілкувалися. Але це нічого не змінює. Вони тут усі разом. Ми, Гера, всі тут разом. Розумієш? Я знаю, про що говорю. Справа не в церкві і не в наркотиках. Справа у відповідальності та вдячності. Якщо в тебе це є, маєш шанс померти не останньою скотиною. Та все вірно, погодився я. Все вірно, ти говориш, але ось бачиш, травмованого пристрелили, брат мій кудись звалив. Вони все правильно роблять, я згоден із тобою. Але дивись, яка річ. Вони тут окопалися і думають, що зможуть від усіх відбитись, а виходить так, що їх по одному відстрілюють, видавлюють звідси і скоро видавлять усіх. Думаєш, видавлять? Думаю. Може і видавлять, погодився пресвітер. Може бути. Але все одно, доки їх не видавали, вони будуть триматися разом. Розумієш? Я Гера. Бачу у своєму житті різних людей. Дуже різних. Більшість із них були слабкими і беззахисними. Більшість із них зраджували і здавали своїх. Думаю, це саме від беззахисності. Як би там не було, життя робить із людей слабаків і зрадників. Це я тобі як священник говорю. Тому якщо їх справді всіх видавлять, як ти говориш, то мене видавлять разом із ними. Оскільки я, Гера, теж окопався. У нас спільна відповідальність і спільна вдячність. Він знову витягнув і відімкнув мобільний. Слухав траву, що шелесіло на вітрі. Поебідні сонце закочувалось за лікарняну стіну, червоно торкаючись вікон реанімації. А ще я їм фокуси показую. Несподівано сказав пресвітер. «Що? – не зрозумів я. – Фокуси, – повторяв священник. – Циркові. У нас, коли я лікувався, терапія така була. Нас фокуси вчили показувати. Говорили, ніби це має повернути нас у дитинство. У нас там один нарком був. Він у цирку працював, жонглером. Його до нас просто в цирковому трико привезли. Він нас і вчив. Ось, дивись. Пресвітер непомітним рухом дістав із кишені піджака пляшечку зі спиртом. Нахилився, ніби поправити шнурівку на бутинку. Швидко приклався до пляшечки і тут таки непомітно її сховав. Потім миттєвим рухом вийняв, звідкись із повітря запальничку зіпу, підніс її до обличчя і раптом випустив із рота потужний струмінь синього вогню. Я злякано відсахнувся. Але вже за мить він сидів із тим таки спокійним та задумливим виразом очей. Оце ось, сказав, і називається Колективною терапією. Я навіть не знав, що відповісти. «Ти зараз куди?» – запитав він. «Потрібно закінчити деякі справи», – відповів я. «Дуже важливі». «Давай», – підтримув він мене. «У разі чого телефон мій знаєш». «Значить, говориш вдячність і відповідальність?» – перепитав я його. «Так», – ствердно кивнув він у відповідь. «Вдячність і відповідальність».